kapitel 3 Nu visste slangen sig att vara det försiktigikst av alle markens ville dyr som Jehova Gud hade dannet, Och den begynte att se si til kvinnan. Har Gud verkligen sagt att er ikke får spisa av ett vart tre i hagen? Då sa kvinnan till Vi kan spisa frukten på träden i hagen, men av frukten på det trä som står mitt i hagen har Gud sagt: Dere må icke spisa den. «Nei, dere må ikke røre den, for at dere ikke skal dø.» Da sa slangen til kvinnen, «Dere skal visselig ikke dø. For Gud vet at den dagen dere spiser av den, da vil deres øynene bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Da så kvinnen at tre var godt å spise av, og at det var noe å lengte etter for øynene. Ja, tre var innbydende å se på. Hun begynte derfor å ta av dess frukt, og å spise den. Senere ga hun også noe til sin mann, da han var sammen med henne, og han begynte å spise den. Da ble begges øyne åpnet, og de ble klar over at de var nakne. De sydde derfor sammen fikenblad, og laget seg lendekleder. Senere hørte de hova Guds røst da han vandret i hagen på den tiden av dagen da det blåste en bris og mennesket og hans hustru gjemte sig for Jehova Guds ansikt mellom trærne i hagen. Og Jehova Gud ropte gjentatt i ganger på mennesket og sa til ham, «Hvor är du?» Til slutt sa han, «Jeg hørte den røst i hagen, men jeg var redd fordi jeg var naken, og derfor gjemte jeg mig. Da sa han, «Hvem har fortalt dig, at du var naken?» «Har du spist av det tre, som jeg befalte dig, at du ikke skulle spise av?» Og mennesket sa så, «Kvinnen som du ga mig til å være hos mig. hun ga mig frukt fra treet, og derfor spiste jeg.» Da sa Jehova Gud til kvinnen, Vad er det du har gjort?» Til dette svarte kvinnen, «Slangen, den bedrog mig og derfor spiste jeg.» Og Jehova Gud sa så til slangen, «Fordi du har gjort dette, er du den forbannede bland alle husdyrene og bland alle markens ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle dine levedager. Og jeg skal sette fienskap mellom dig og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel.» Til kvinnen sa han, «Jeg skal i høy grad øke smerten under ditt svangerskap. Med fødselsver skal du føde barn, og din atro skal stå til din man og han skal herske over dig. Och till Adam sa han, «Fordi du lytte till en hustrus röst og gav dig til å spise av det tre som jeg hadde gitt dig dette påbud om, du må ikke spise av det, så er jorden forbannet for din skyld.» «Med smørte skal du spise dens grøde alle dine levedager. Og torner og tistler skal den bære for dig, og du skal spise plantene på marken. I ditt ansiktsvette skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den ble du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Etter dette ga Adam sin hustru navnet Eva.» for hun skulle bli mor til alle som lever. Så laget Jehova Gud lange klær av skinn til Adam og til hans hustru, og kledde dem. Og Jehova Gud sa videre, «Se, mennesket er blitt som en oss når det gjelder å kjenne godt og ondt, og nå, for at han ikke skal rekke ut sin hånd, og ta frukt også av livets tre, og spise og leve til uavgrenset tid. Dermed viste Jehova Gud ham ut av edens hage, for at han skulle dyrke jorden som han var tatt av. Han drev altså mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kirubene, og det flammende sverdblad som stadig svingte rundt, til å vokte veien til livets tre.